și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță programul i 188 prin preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. Tematica acestei emisiuni este răspândirea cea bune a lui Dumnezeu, Evanghelia sa Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos sub forma unui mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset luat individual. Această lucrare aparține preotului Nicuriță, a fost apoi preluată în cadrul emisi studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și aranjată sub forma a programe de 30 de minute fiecare. Astfel ne aflăm astăzi la lecțiunea I-188 care se va începe cu o meditație asupra versetului 3 al capitolului 16 din Evanghelia după Ioan. Asupra acestui verset v avut deja o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele care au mai rămas și nu au putut fi acoperite din motive de timp. Mai înainte însă de acestea amândouă, dați-mi voie să vă citesc o interesantă istorie a unui prizonier de la Glaț. Spune că fortăreața glas din Silezia n-avea pereche în lume. Se găsea în vara unui fluviu, încinsă cu o centură de munți abrupti și înconjurată cu ziduri, astfel că, un întemnițat în celulele ei, se găsea acolo ca îngropat de viu. Era închis acolo contele M, condamnat pe viață pentru trădare. O singură carte îi se pusese la dispoziție, Biblia, dar el, la început, nu voia nici măcar să o deschidă. Totuși, într-o zi, ca să scape de plictisalea, puse mâna pe Biblie vrând să citească ceva. Se umplu însă de furie împotriva lui Dumnezeu și, cu cât citea, cu atât se simțea mai nenorocit. Într-o noapte, se dezlănțui o furună puternică peste fortăreață. În vale se auzea cum mugea de puternic fluviul, dar și în sufletul contelui bântuia puternic furtuna. Toată viața lui trecută Trecea acum prin fața ochilor ca un film, convingându-l de păcatul și de vinovăția lui. Dintr-o dată ochii îi s-au umplut de lacrimi, s-a ridicat, a deschis Biblia și a citit la psalmul 50 cu versetul 15 cheamă mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. De îndată ce a citit acest verset, a căzut în genunchi, implorând îndurarea lui Dumnezeu. La celălalt capăt, în aceeași noapte, în palatul său, regele Frederic se silea să doarmă, dar în zadar. Atunci s-a rugat domnului să-i somn și rugăciunea i-a fost ascultată. La deșteptare, el și-a chemat soția și a întrebat-o: Dumnezeu a fost bun față de mine, vreau să mă arăt recunoscător față de el. Care este persoana care m-a jignit pe mine cel mai mult? Contele M, închis la Glaț, cu răspunsul soției sale să fie pus în libertate și s-a făcut precum a poruncit suveranul dragii mei ascultători vedeți dumneavoastră pentru Dumnezeu nici fortăreața nu este inaccesibilă nici inima prea dură nici suveranul de neînduplecat Domnul împărățește cum spune la psalmul 93 cu versetul 1 dar să știți pentru că noi suntem oameni, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu voința liberă, El nu împărățește în inimile noastre decât atunci când îi dăm voie. Care este, de fapt, istoria acestui conte? Contele acesta era căutat de Dumnezeu pentru a fi mântuit. El însă, în condiții de libertate, n-a vrut niciodată să-L accepte pe Domnul și mântuirea Lui. Dumnezeu a îngăduit atunci ca el să ajungă închis acolo pe viață, să aibă Biblia lângă el și dacă nici atunci n-a vrut să o citească, a trecut Dumnezeu la alte măsuri. A stârnit acea furtună grozavă, furtuna aceea în același timp a avut un răsunet unecou și în inima lui, inima lui a fost cercetată de Duhul lui Dumnezeu, a deschis Scriptura... Și când a văzut acolo versetul care spune, cheamă-mă în ziua cazului, eu te voi izbăvi iar tu mă vei proslăvi, s-a hotărât să facă lucrul acesta și a apelat la Dumnezeu. De îndată ce a apelat la el și deci i-a dat voie, cum să spunem, prin libertatea care o avea de a accepta pe Dumnezeu, i-a dat voie lui Dumnezeu să intre în inima lui, a făcut minuni mari și... Nu numai în inima lui, ci în același timp, Dumnezeu a făcut minuni și în inima regelui care era un om rău de felul lui. Însă pentru Dumnezeu, așa cum spune la Psalmul 93, care împărățește, nu există nimeni și nimic care se stea împotrivă, căci, până la urmă, toate cele care sunt și care nu sunt, nu sunt toate ale lui? Iată deci puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Haideți să vă mai spun ceva. Nu este nevoie să-L silim pe Dumnezeu să ne ducă în încercări așa de grele cum a fost omul acesta închis undeva pe viață și abia acolo să-L primim. Mai cu minte ar fi din partea noastră să luăm legătura acum cu Dumnezeu prin rugăciune, prin citirea cuvântului Său și să spunem Doamne, Te primesc de stăpân și de, de Domn al vieții mele Primesc să mă întorc la tine din răzvrătirea în care mă aflu împotriva ta fămă deci, te rog, un copil al tău Primindu-l pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și ca domn Iubiți ascultători, să facă Domnul Ca lucrul acesta să fie spre mântuirea celor mai mulți dintre noi Doamne Dumnezeule, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, cercetând pe fiecare inimă a celora care nu s-au întors încă la tine și convingându-i de dragostea ta și copleșindu-i cu bunătatea ta, să-i determini ca ei să se întoarcă la tine pe parcursul acestor programe, pe parcursul programului acestuia pe care îl ascultăm și care ne stă în față. Convinge-i Tu, Doamne, că Tu ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta curați, am căzut în păcat și numai Tu ne poți salva de acolo prin Domnul Iisus. Iar pe cei care Te-am primit deja pe Tine, ajută ne să trăim demni de izbăvirea pe care ne-ai dat-o și de calitatea de copii ai Tăi pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 tu mai zbavit când ziceam Că sunt pierdut tu îți ai și din toate nu mai tu mai zbavit Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 3 din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Versetul sună astfel. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Versetul acesta face parte dintr-o stare de vorbă a Mântuitorului cu Cenicii Lui, prin care îi încunoștințează atunci pe ei și astăzi pe noi, cu privire la cele ce vom avea de așteptat din partea lumii ca și copii ai lui. Am avut o serie de meditații cu privire la versetul acesta în lecțiunea precedentă. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, o să le adăugăm pe cele care urmează. După care, tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom proceda la versetele următoare. Așadar, versetul de astăzi ne spune, și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Dragii mei, trimișii Domnului Iisus Hristos trezesc în potrivire, căci cuvântul vestit de ei o sândește pe cei ce-l ascultă. Dumnezeu să ne ajute să vestim asprimea Lui cu aceeași credincioșie cu care vestim Harul Lui. Trimișii Domnului Isus Hristos au totdeauna ascultători. Dacă evreii îi refuză, nemurile îi ascultă. Să fim siguri că există totdeauna suflete care doresc după Dumnezeu. Să ne rugăm Tatălui nostru ca să ne îndrepte pașii către aceștia. Trimișii Domnului Isus Hristos câștigă biruințe mari, căci trezesc pe oameni din moarte la viață. Cât de mult trebuie să dorim această cinste de a fi unelte pentru mântuirea sufletelor de la moarte. Firește că în această luptă cei credincioși au parte de greutăți, necazuri și suferințe, dar bucuria lor este mare când câștigă suflete pentru Domnul Isus. Trimii și Domnului Iisus Hristos răspândesc binecuvântare. Ei sunt plini de bucurie și de Duhul Sfânt și spre această țintă duc inimile celor ce primesc solia lor. Trimi și Domnului Iisus Hristos sunt ca El, nu au aici în lume împărăția, de aceea au parte de soarta Lui. Și se vor purta astfel cu voi, spune Mântuitorul, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Dacă noi ne-am predat cu adevărat Domnului Iisus să nu mai privim la lume, la amenințările ei, la necazurile și suferințele cu care ne învăluie, ci să privim la Marele nostru Mântuitor, căci în El găsim odihnă, adăpost și biruință. Lucrarea pentru El ne cere multă bărbăție și mult curaj. Acest fapt face ca istoria credincioșilor și în aceea Sfântului Apostol Pavel să fie atât de atrăgătoare. Istoria credincioșilor care au dus o viață liniștită nu ne aprinde inima și nu ne încălzește sufletul. Din potrivă, viața credincioșilor care trec prin greutăți mari, din care nu sunt în stare să iasă decât cu ajutorul Domnului, acele vieți au o mare înrăurire asupra noastră. Suntem plini de curaj când vedem că și Domnului Hristos nu se dau înapoi de la nimic pentru El. Domnul Isus, dacă dorim, ne ajută și pe noi ca să nu fim numai credincioși de zile bune, ci și atunci când sunt furtuni mari. Frații mei, să trăim în așa fel încât El să se bucure necurmat de noi. În versetul 4 din Evanghelia după Ioan capitolul 16 spune V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Vedeți, dumneavoastră, din pricina păcatului, mintea omului a slăbit mult și nu mai poate păstra în ea adevărul. Îl pierde cu trecerea timpului. De aceea a fost nevoie de inventarea unor mijloace, unor semne de aducere în minte, reîmprospătare a lucrurilor necesare vieții. În Sfânta Scriptură citim despre multe semne de aducere aminte pe care Dumnezeu a poruncit omului să le facă și astfel să-L ajute să rămână pe calea adevărului. Domnul Isus a vorbit de multe ori ucenicilor despre suferință, despre purtarea crucii, despre ura și prigoana lumii care vor fi dezlănțuite asupra lor. Acum le spune din nou despre aceste lucruri ca atunci când vor veni să-și aducă aminte și să nu se sperie, căci ele trebuie să se împlinească într-o desăvârșire a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Aducerea aminte de cuvintele Domnului Isus va întări credința și încrederea în inimile ucenicilor ca ei să nu se clatine în lucrarea și lupta pe care le vor avea de dus. Prin înștiințările sale, Mântuitorul îi pregătea în vederea noilor împrejurări prin care aveau să intre și îi asigura de biruință atunci pe ei și pe noi cei de astăzi. V-am spus aceste lucruri pentru ca să vă aduceți aminte. Mare lucru este aducerea aminte. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita Niciuna din binefacerile lui, scrie Psalmul 103 cu 2. Nu uitați sfatul, cuvântului lui Dumnezeu, Evrei 12 cu 5 Copiii lui Israel nu și-au adus aminte de Domnul care îi izbăvise, Judecătorii 8 cu 34 Aduți aminte de făcătorul tău, Eclesiastul 12 cu 1 Aduți aminte de Domnul Isus Hristos, 2 Timotei 2 cu 8 Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Isus. Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 35. Dragii mei, înnoind mintea mereu, aducerea minte, prin mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a dat, prin harul său, putem trăi adevărata viață nouă în Hristos, spre propășirea lucrării lui pe pământ și spre slava sa, cum vedem la Roman 12, cu versetul 2. Haideți acum să dăm citire versetului 5 din Ioan, capitolul 16, unde Domnul Isus continuă cu aceste cuvinte. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Domnul Isus se afla în pragul morții și nu era ușor de trecut acest prag, dar ucenicii, fiind absorbiți numai de propriile lor gânduri, de tristețe și de teamă de viitor Au uitat să-i arate interesul Acel semn de dragoste După care marele lor învățător înseta Ca și noi Domnul Isus însetează după iubire La Luca 4, 7 cu 45 citim Tu nu mi-ai dat sărutare Așa îi reproșează el Fariseului Simon Acum spune ucenicilor Nimeni din voi nu mă întreabă Unde te duci a simți cu Domnul Iisus să te doară de ceea ce îl doare pe el și să te bucuri de ceea ce se bucură el, este starea pe care dorește el să o ajungem. Numai în această stare poți primi lumina adevărului său și putere ca să înfăptuiești lucrarea sa. În această stare ești liber de lumea de jos și poți alerga spre lumea de sus, spre împărăția cerurilor. În această stare, când ești, nu trebuie să te mai silească nimeni să iubești pe cel ce te-a făcut și te-a mântuit. În această stare, ești gata de orice jertfă. Mă duc la cel ce m-a trimis. Omul pe pământ este un trimis. Al cui? Sunt numai două feluri de trimiteri. Trimiterile pământului și trimiterile cerului trimiterile omului și trimiterile lui Dumnezeu. Trimiterile unei partide religioase și trimiterile Evangheliei ale adevăratei lucrări ale lui Dumnezeu dincolo de duhul de partidă. Mai există și trimiterile euului, ale intereselor pământești, ale plăcerilor și după slavă deșartă și vizavi de ele trimiterile Duhului adevărului izvorute din lepădarea de sine. Dragul meu, în tot ceea ce faci tu, cine te trimite? Dacă zici că ești trimisul lui Dumnezeu, atunci trebuie să se vadă în tine și în lucrarea ta semnele lui Dumnezeu, ca sfințenie, nepărtinire, dragoste și adevăr. Dumnezeu nu are niciun fel de legătură cu păcatul și cu despărțirile din lume, cum sunt despărțiri naționale, despărțiri religioase pe partide și despărțiri sociale. Nu, nu, Dumnezeu nu are nimic cu astfel de lucruri. Tot mereu omul merge la cel care îl trimite și după mers se cunoaște cine l-a trimis. Când îl trimite pofta, interesul, slava lui deșartă, prietenii, grupul religios din care face parte sau Domnul Isus, omul știe și recunoaște dacă este sincer. El știe cine l-a trimis. Domnul Isus putea să spună, mă duc la cel ce m-a trimis, pentru că el tot timpul a făcut voia celui ce l-a trimis. Găsim la Ioan 6 cu 38. Ioan 5 cu versetele 19 și 30 Dar eu, dar tu, putem să spunem așa ceva? Continuă deci Mântuitorul, nimeni din voi nu mă întreabă. Să întrebăm mereu și pentru orice lucru pe scumpul nostru Mântuitor, căci numai atunci nu greșim în umblarea și lucrarea noastră dar să-L întrebăm cu toată sinceritatea și cu dorința înfocată pentru împlinirea voii Lui, căci atunci vom primi răspuns limpede de la El. În versetul următor, la versetul 6 din Ioan 16, citim Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Dragii mei, orice ar spune Domnul Isus. Spusele lui sunt adevărul, iar adevărul, chiar când ne mustră sau ne întristează prin schimbarea unei situații, ne face totuși bine, binele adevărat. Mai bun este bisturiul medicului care taie în rană, dar în urma tăierii vine vindecarea, decât un anesteziant care îți va lua durerea pentru puțin timp, dar după aceea rana crește și se adâncește tot mai mult. Să primim adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu convine eului nostru și strică planurile, pentru că numai adevărul aduce harul cel veșnic în noi. Ucenicii, la auzul spuselor Domnului Isus, s-au umplut de tristețe. Ei ar fi trebuit să înțeleagă că prin plecarea sa, Mântuitorul nu voia să-i păgubească, ci din potrivă. El nu se ducea ca o persoană care n-a izbutit în lucrarea sa, ci ca un biruitor desăvârșit. În urma plecării lui, ei vor avea foloase neînchipuit de mari. Prezentul îi copleșea însă pe ucenici, de aceea nu puteau privi spre viitor. Ei nu se gândeau decât la ceea ce pierdeau, nu la foloasele care vor urma din faptul că iubitul lor domn se ducea la tatăl, deși el spusese că nu-i va lăsa orfanii. Frații mei, pentru un viitor de aur, să nu ne lăsăm copreșiți de un prezent de argint. Aceasta este cu putință numai prin credință. Credința te ridică din cele prezente și te mută în cele viitoare. Dumnezeu, prin harul său, ne-a pregătit un viitor fericit, slăvit să fie numele Lui. În versetul 7 de la Ioan capitolul 16, Domnul Isus, Mântuitorul continuă cu aceste cuvinte. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Vedeți dumneavoastră, este necesară câte o despărțire trupească de cineva ca în urma ei să primiști un har nou, care n-ar fi fost cu putință altfel. Așa a fost și cu Domnul Iisus, care s-a despărțit în trupul omenesc de ucenici, ca să poată fi cu Duhul tot timpul cu ei și cu toți oriunde și oricând. Dacă Ilie n-ar mai fi fost răpit la cer de lângă Elisei, Elisei n-ar mai fi fost cunoscut ca mare proroc al lui Dumnezeu, făcător de minuni, cum vedem la 2 Regi, capitolul 2, cu versetul 10. Este mai bine pentru noi că Domnul Iisus este în cer decât dacă ar fi fost la noi pe pământ. O femeie dorește mai mult ca soțul ei să trăiască lângă ea decât să meargă undeva departe, dar ea primește ca el să lipsească un timp de acasă gândindu-se la folosul care îl aduce munca lui acolo mai departe. Să zăbovim puțin și să ne gândim la câștigul pe care îl au sufletele noastre prin călătoria iubitului nostru El se roagă pentru noi acolo de unde vine puterea Ce bogat, ce bogăție pentru noi Că avem la tronul Harului un mijlocitor Care face ca orice rugăciune să fie primită El împărățește pe scaunul de domnie Și cârmuiește toate spre binele bisericii sale Vedeți? Ce câștig pentru noi că însuși capul nostru este mai presus de toate și peste toate? El pregătește un loc pentru ai săi. Ce bogăție pentru noi că avem un astfel de înainte mergător, înlocuitor și pregătitor. Și peste toate acestea, prin plecarea sa, am primit Duhul Sfânt. Ce condei poate să zugrăvească prețul dumnezeiesc? El este cu noi, și în noi este învățătorul nostru, este acela care ne înviază și ne mângâie. Așadar, acestea sunt și altele ca ele, prilejul, motivul pentru care Mântuitorul spune, vă este de folos să mă duc. Plecarea Domnului Iisus de pe pământ a făcut ca toți să se poată apropia de El, pe când în timpul vieții lui de aici, Puteau sta în prejurul lui numai un grup mic de apropiați ai lui, acum însă, prin Duhul Sfânt, în același timp, stau prin Duhul credincioși din toate colțurile pământului, primind toți binecuvântările lui. Căci dacă nu mă duc eu, spune el, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Într-adevăr. Duhul Sfânt avea să vină ca să arate toate urmările cerești și veșnice ale lucrării împlinite prin venirea Domnului Isus aici pe pământ. El va umple pe ucenici de o bucurie și de o pace care n-au cunoscut-o niciodată când urmau pe marele lor învățători pe pământ, pentru că trăgeau nădejde de salvada așezând în lui Israel aici jos. Duhul Sfânt le va descoperi un Hristos ceresc și proslăvit și partea lor în el pentru vremea de acum, cât și partea pentru veșnicie. Toate acestea vor fi spre binele lor cu toate necazurile care îi așteaptă. Numai un Hristos proslăvit, înălțat de pe pământ, poate să trimită Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Când înălțăm pe Domnul Isus Hristos din tot ceea ce este pământesc, din Elile pământești, când îl proslavim în viața noastră, atunci ne trimite Duhul Sfânt o nouă umplere cu Duhul Sfânt, atunci primim o nouă lumină mai puternică pentru ca să înțelegem adevărul într-o nouă latură spre folosul lucrării sale pe pământ. Iubiți ascultători, timpul care ne-a fost acordat pentru programul de astăzi I188 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții s-a expirat. Dorim în continuare pentru toți ascultătorii iubiți acestui program și pentru toți cei care se deschid ca Harul lui Dumnezeu să le fie turnat din belșug în inimile lor în așa fel încât cei care nu au primit până acum mântuirea să o primească și cei care au primit-o să se arate vretnici de ea pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin. Mulțumim și somnul, ci s-aduce în jertfele pe-a dat. Dăudăm și mulțumim Dumnezeul lui sublim. El-i bun și sfânt și în cer și pe pământ. El